do will you know Ajuns, la capitolul 15 al Cărții Faptele Apostolilor. În acest capitol citim despre prima adunare a Bisericii Domnului Isus Hristos pe Pământ, împreună cu apostolii, pentru lămurirea învățăturii noului legământ, care se deosebea din temelii față de învățătura vechiului legământ, legea dată prin Moise. Această adunare, prima și ultima pe care o arată Scriptura Sfântă, a fost rânduită de Duhul Sfânt ca să facă lumină de plină, astfel încât nimic străin de învățătura apostolilor să nu mai tulbure biserica, tot timpul rânduit ei pe pământ până la venirea Domnului Isus ca să o în văzduh, în slavă. Tot cei străin de învățătura apostolilor trebuie lepădat, ca să nu fie întunecată calea mântuirii. Timpul când a avut loc adunarea bisericii împreună cu apostolii, provocată nu de apostolii, ci de trimisi adunării din Antiohia, a fost după prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel împreună cu Barnaba, între anii 50 și 52. Luca, scriitorul cărții Faptele Apostolilor, îi dă o mare însemnătate ca și întoarcerea apostolului Pavel la Domnul Isus sau primirea lui Corneliu în biserică.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 pe tine meu să fii. Versetul 1 Câțiva oameni veniți din Iudea învățau pe frați și ziceau Dacă nu sunteți tăiați prejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Câțiva oameni Să fim cu multă băgare de seamă la oamenii necunoscuți care ne vin în casă sau adunare. Să-i primim cu blândețe și cu bunăvoință, dar cu prudență la ceea ce spun ei și la ceea ce vorbim noi cu ei, până îi vom cunoaște bine. Însuși, Domnul Isus ne învață lucrul acesta când zice, păziți-vă de oameni. Veniți din Iudea învățau pe frați. Cei care vin dintr-o religie oarecare se despart mai greu de practicile ei și caută totdeauna să le impună și altora. E un pericol pentru cei născuți din nou să fie înjugați la acest jug nepotrivit. Vezi de unde vin cei care îți aduc o învățătură și vei pricepe ușor gândul lor. Tot ce vine alături de Domnul Isus, ca legi, tradiții, datini și obiceiuri, fac parte din Iudeea, adică dintr-un cult oarecare, ferește-te să nu cazi în cursă. Dacă trebuie, cum zic iudeii, și tăiere prejur, pe lângă credința în Isus cel răstignit, dacă trebuie și parastase și închinarea la icoane și la sfinți, pe lângă credința în jerfa răscumpărătoare ca să fii mântuit, atunci degeaba a murit Hristos. Ori cu legea, adică el și tradiții omenești, ori cu Hristos, cu amândouă nu se poate. Cine leagă mântuirea și de altceva afară de Domnul Isus, de primirea lui prin credință, acela, fără să știe, face lucrarea vrăjmașului, lucrare de întuneric și moarte. Diavolul vrea să pună accent pe lucrurile minore, numai să ne încurce drumul spre mântuire. Mulți dintre noi vânăm șoareci în timp ce leii sfârtecă țara. Pune punctul sub semnul întrebării, spunea cineva. se a pus punct la ceea ce avea el din partea lui Dumnezeu. Domnul Isus și apostolii însă au pus semnul întrebării. Moise a zis: tăiere în prejur în carne." Mântuitorul a spus: "Tăierea inimii în prejur." Un proverb din Benin spune: "Fiecare la locul său, cei morți la cimitir, cei vii la masă." Moise la locul lui, cum l-a așezat Dumnezeu în planul Său, iar Hristos, noul Său legământ, la locul lui, după cum a rânduit Dumnezeu Amestecătura celor două legăminte duce la întuneric. În tradiția ortodoxă și catolică sunt foarte multe lucruri luate din vechiul legământ și mutate în nou legământ. Un om al lui Dumnezeu, Thomas Mampton, zicea, Inima oamenilor este atât de vicioasă încât ei se mulțumesc cu simpla prezența a ceremoniilor în locul lor, deși ei nu simt puterea acestora. Geoboxa spunea, cea mai jalnică stare a materiei, mai ales a celei cenușii, e năclăiala. Năclăială înseamnă a amesteca lucrurile, cuvântul lui Dumnezeu cu învățăturile și tradițiile oamenilor, vechiul legământ cu nouul legământ. Cine stropește cu toate parfumurile, înseamnă că pute, spunea cineva. Bine scriau unii din vechi scriitori creștini despre tradiție, iată câteva din gândurile lor. Tertulian Domnul nostru se numește adevărul, iar nu tradițiile. Sfântul Ciprian, un obicei fără adevăr este eroare învechită. Fericitul Augustin, când adevărul este lămurit, tradiția trebuie să-i cedeze locul. Veniți din Iudea, învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. De învățătura pe care o dai atârnă viața și moartea celor care te ascultă. Dai o învățătură amestecată, amestecată va fi și viața celor care o primesc. Cine amestecă legea cu harul, cuvântul lui Dumnezeu cu tradiția și datinile unei religii, acela va da greu răspuns în ziua judecății, pentru că această amestecătură împiedică pe om să vină la mântuirea care se primește numai prin credința în Domnul Isus. Să nu vă faceți cuib în niciunul din copacii lumii acesteia, căci toți vor fi tăiați, scria Tudor Popescu. Toate religiile de pe pământ sunt din lume, numai biserica este din cer. Un scriitor francez scria, sectarismul te face să greșești mereu. Noi adăugăm, te face să trăiești în mediul greșelii, așa cum peștele trăiește în apă. Prin sectă se înțelege așchiile căzute de la un trunchi. Hristos, adevărul cuvântului său este trunchiul, chiar dacă lângă el sunt puțini oameni în comparație cu lumea. Nu mulțimea este garanția adevărului. Tradiția, oricât s-ar scălda în apa adevărului cuvântului scris al Noului Testament, nu devine adevăr. Un buștian care stă în apă nu devine crocodil, spune un proverb african. Un om neîntors la Dumnezeu, nenăscut din nou prin credința în Domnul Isus Hristos, Oricât ar sta în apa literii scripturii, tot noi i mântuit. Cel nenăscut din nou poate fi mare filozof, doctor în teologie, dar nu poate înțelege adevărul dumnezeiesc. Cum zice Domnul Isus în Matei 11:25, Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Cei născuți din nou au ungerea Duhului care îi călăuzește în tot adevărul. Dar și cei nenăscuți din nou trebuie să fie foarte atenți la trecutul lor, să-l lepede în întregime, ca să nu dea lăstar de amărăciune. Un scriitor spunea: A învins trecutul din noi. Ca să fii ucenicul lui Hristos, trebuie să împlinești o condiție fără de care nu se poate. Luca 14:33. Tot așa, oricine dintre voi care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu, spunea Domnul Isus. Unde nu-i împlinită această condiție 100%, nu se poate ajunge la starea de ucenic al lui Hristos. Un proverb indian spune, din trei resturi crește iar întregul, restul de foc, restul de boală și restul de datorie. Noi adăugăm restul de păcat și învățătură străină de Noul Testament. Mark Twain spunea, ce ușor este să-i faci pe oameni să creadă o minciună și ce greu este să le-o scoți din cap. Un gând frumos citim în scrierile lui Nicolae Iorga. La vechea fântână secată tot mai merge lumea cu cofele, dar se ferește de izvorul cel nou. Un proverb japonez spune și el, nu te uita la cer printr-un cocean de trestie. Duhul iudaizatorilor este și astăzi în mare înflorire, de aceea veghere, veghere, frații mei, nu dați crezare oricărui duh, în lumina noului legământ cercetați învățăturile care vin. Căci fără tine darurile tale, simt și, și moare de, fără niciun preț. Cu tine cerui pline de oasanale, prin tine ele de cer mare. Cu tine cerui pline de oasanale, prin tine ele de vinul ne cerem măreț. Acolo unde este a ta ființă, chiar iadul se vre face neloc divin. Faci lumină, viață cersemie. Din întuneric, gros din nefineță, tu faci lumină, viață cersemie. Versetul 2. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite. Și frații au hotărât că Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim la apostoli și prezbiteri ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Schimbul de vorbe și păreri între cei credincioși este folositor pentru biruința adevărului dacă se face dintr-o stare liberă și de egalitate. Altfel e Dios, pentru că alunecă pe panta diavolului. Sunt două căi prin care putem privi lucrurile de la Dumnezeu către noi oamenii sau de la noi spre Dumnezeu. Privind de la Dumnezeu spre noi, ne luminăm și ajungem la adevăr. Privind de la noi, de la interesele noastre spre Dumnezeu, ne încurcăm și ne depărtăm în întunericul minciunii și al rătăcirii. Scriptura, în Noul Testament, este singura autoritate care ne arată lumina negreșelnică a adevărului. Un om al lui Dumnezeu creștini plin de râvnă pentru Hristos care a trăit în secolul 15, Schwenkfeld scria Scriptura nu este numai o călăuză fără greșeală în ceea ce privește îndreptățirea și sfințirea personală, ci și un izvor de învățături foarte curate în ceea ce privește biserica. Trebuie să ne folosim de cartea Faptele Apostolilor, care ne arată în mod lămurit cum s-au petrecut lucrurile la început, ceea ce este adevărat și ceea ce este fals, ceea ce este vrednic de laudă și acceptabil de Dumnezeu, și de Domnul Hristos. În traducerea de Roma, 1967, versetul acesta, o parte din el, sună astfel, dar după o mare agitație și vie discuție. Numai cele de jos, tradiția și datinile, se tulbură. Adevărul Domnului Hristos rămâne liniștit. Nu poți trece pe pământ fără schimb de cuvinte cu cei necredincioși sau cu cei religioși. Urmașului lui Hristos, când este atacat de împotrivitori, trebuie să rămână într-o stare de pace și de blândețe și așa să răspundă celor ce îl întreabă. Pacea, blândețea și neprihănirea trebuie apărate în primul rând. Cu apărătorii unui cult, al unei grupări religioase, totdeauna se ajunge la schimb de cuvinte, la ceartă și la despărțire. Domnul Isus de multe ori a avut schimb de vorbe cu fariseii și cărturarii, acești apărători ai cultului mozaic, dar niciodată nu s-a ajuns la o apropiere, la o împăcare. Duhul de partidă nu se împacă niciodată cu Hristos. Un înțelept, Nicolae Steinhardt a spus, numai investind în plus, riscând, ești îndreptățit a câștiga. Prudenții pierd. Pavel, care s-a lepădat de tot trecutul lui valoros, socotindu-l ca un gunoi ca să poată câștiga pe Hristos, n-a mai fost prudent cu legea lui Moise și cu cei ce o apărau, ce a spus clar și puternic adevărul noului legământ, ținând seama de ceea ce vor spune oamenii. El a mărturisit acest adevăr cu prețul vieții sale. Domnul Iisus a jertfit nu numai ca să ne aducă o izbăvire individuală de păcat, ci ca să ne aducă adevărul unității. Ioan 11, 52, Să adune într-un singur trup pe copilul lui Dumnezeu cei risipiți. Numai adevărul care lucrează prin dragoste aduce unitatea credincioșilor. Și frații au hotărât ca Pavel și Barnaba și câțiva dintre ei să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Toate neînțelegerile dintre frați, cu privire la păreri deosebite, trebuie aduse în fața fraților mai duhovnicești și aici, în adunarea mai restrânsă, să fie discutate și lămurite prin Duhul Sfânt. Când avem vreo neînțelegere să mergem la apostoli, adică la ceea ce au spus ei, la ceea ce au trăit ei, la felul cum au lucrat ei, să avem încredere că ei au adevărul, aceasta trebuie să facem. Învățătura apostolilor, adică cuvântul scris al Noului Testament, este singura autoritate față de care trebuie să ne supunem când este vorba de credință, mântuire și trăire în adevărul sfânt.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 Numărul 25-28, pagina 1. Foarte bine zis, acesta e adevărul. Noul Testament, Evangheliile, faptele apostolilor și epistolele sunt singura autoritate pentru mântuirea omului și pentru zidirea Bisericii până la revenirea Domnului Isus. Cine adaugă ceva la Noul Testament sau scoate ceva din el, acela se face vinovat de păcat de moarte și va da socoteală în fața scaunului de judecată a lui Dumnezeu. După cum scrie în Apocalipsa 22, 18 și 19. Se pune însă o întrebare logică. De unde sunt atâtea învățături și practici, ceremonii și rânduieli în cultele ortodox și catolic, învățături cu totul străine de Noul Testament? A dat Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, jumătăți de adevăr apostolilor, ca să vină niște neapostoli și neevangeliști?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 din practicile rămase în viața comunităților moștenite din om în om și din comunitate în comunitate, din amintiri în amintiri bine controlate, suprapuse și armonizate cu documentele, să alcătuiască și să statornicească tradiția, sora documentelor, din care au făcut izvor de credință, de valoare și cu autoritate egală cu a documentelor scrise. Noul Testament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 Vorbind despre tradiție, un teolog ortodox a spus cu mare îndrăzneală Tradiția este izvorul adevărului divin ca și viața autentică a bisericii. Tradiția are un conținut revelațional mult mai profund ca Sfânta Scriptură. Am citat din Ortodoxia pe 1980 numărul 3 Bine zice înțeleptul persan Sadi, până nu vorbești, nimeni nu are treabă cu tine, dar pe dată ce ai zis, adu mărturii. Carla el spune limpede și hotărât, o minciună ar trebui călcată în picioare și nimicită oriunde s-ar găsi. Eu sunt pentru dezinfectarea atmosferei, când bănuiesc că falsitatea suflă în jurul meu ca molii maciumei. Adevărat zice și scriitorul Camil Petrescu, nici o părere din lume nu are drept la stimă numai fiindcă e o părere. Singurul lucru care trebuie stimat e adevărul. Catherine Mansfield spunea, Adevărul pur și simplu nu poate da greși, așa cum dau greși toate celelalte. Ferice de omul care nu se potinește de adevărul scris al Noului Testament, el are credința cea adevărată în Domnul Iisus Hristos, care dă mântuirea și viața veșnică, slăvit să fie numele Lui. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 15, versetele 1 și 2. Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau Dacă nu sunteți tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Pavel și Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe și păreri deosebite.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 pe tine te do, al meu să vii? Căci fără tine, darurile tale, Sunt sec și moarte, fără niciun preț. Cu tine cerui plin de os anale, prin tine de devine-n cer măreț. Cu tine ceru pline de osanale, Prin tine de devine-n cer măreț. Acolo unde este-a ta ființă,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 tu faci lumină, Viață, cer, semini. Un cer o o mântuire fără tine, Eu niciodată, Doamne, nu doresc, Căci nu e cer a pentru mine, când ochii mei coaii tăi nu Căci nu e cer acela pentru mine Când ochii mei coaii tăi nu se -ntâlnesc. În tine am pe veci de plin Iisuse și cerșeam în tu bucurii. chiar astăzi când trec prin suferințe spuse, îți simt dulceața sfintei părți chiar astăzi când trec prin suferințe spuse. Căci dulceața sfintei partă și.